Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. God morgon och välkomna till Fredagsfrallans säsongsavslutning. Escuchas el brunch del viernes. What? Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, god morgon. Här är Summen byggd eller Hits 5 Summen byggd. Varmt välkomna till fredagsfrallan och det är ingen fredag som helst det här är inte nej, nej, nej. det här är säsongsavslutning. sista fredagen för fredagsfrallan för jul Ja, sista fredagen för jul egentligen. Och kanske den där morgon då vi behöver inte skynda riktigt lika fort som vi alltid gör. Jag tänkte att idag ska vi summera, minnas och tacka och tända några ljus tillsammans kanske rent av. För även om radion är en ljud. så är det ändå kanske på något sätt vill jag att det här ska bli ett möte. Mellan dig och mig, mellan vardag och tanke, mellan det som varit och det som kommer. Så... Luta dig tillbaka med kaffekoppen. Den här timmen, den är bara för oss. Gary these days Och så sköter paterts Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja det gör jag här i Janne Holm och med studion i Tranås. Ett år egentligen är egentligen bara ett ögonblick. Men, men några av alla de där ögonblicken under ett år, de stannar ändå kvar. När jag liksom bläddrar igenom ett år med Fredagsfrallan så slår det mig hur mycket som ryms i en timme radio varje vecka. Alltså vi har pratat om löpning av trås, om orglar, lutfisk och jordmån, om bokfestivalen och belpistagare, och det inte minst sagt det hårdade samhällsklimatet. Vi har snackat om grannar, magi och, och människor som använder sitt inflytande till något gott. Äh, jag har skrattat åt det lilla. Och ibland stannat upp inför stora, skrämmande, hemska också. Men det är kanske just det som jag är mest stolt över. Att fredagsfrallan, det här radioprogrammet på fredagsmorgon, den här talkshowen på HitsFM, 97,8 som enbygd. Nej, 97,8 som enbygd får vara både vardag och stora, vida världen. Alltså både... En frukoststund tillsammans med mig. Men också en tankestund där vi svävar ut över hela Sverige. Hela världen, men framförallt Sverige. Hören en din Du lyssnar på fredagsbrallan. Alltså för mig är radion både motstånd och vila på något sätt. Alltså radion är ju det klassiska kommunikationssättet. Det som har funnits längst i varje fall vad det gäller ljud och nå många. Och så tänker jag så här att i en tid där det blir en massa brus. Så är det väl rätt skönt att det finns en röst som återkommer. Och det är ju faktiskt fredagsfrallan. För vi lever ju en tid där allting går så jäkla fort. Och det ska delas och det ska reageras på både det ena och det andra. Det ska kommenteras. Och därför tror jag just på radio. För det är liksom, radion är inget bakgrundsbrus i sig utan utan den bjuder på lite motstånd. Mot det snabba, mot det förenklade, mot det hårda. Och radion kräver ju ingenting av dig. Ja, möjligtvis att du lånar ett halvt öra. Men den finns ju bara där. Som en vän vid frukostbordet. Som någon som säger till dig, ta det lugnt nu. Njut av ditt kaffe eller kruska eller vad det nu må vara för någonting. Jag, jag håller dig, sällskap. Jag håller dig i sällskap nu en timme här på fredagsmorgonen. Det är så tanken, hela tanken är med fredagsfrallan. Att vi liksom är på väg åt samma håll, du och jag. What? What? Du lyssnar på Fredags för alla. Ja det gör det och det här är Janne Holmbo i studion i Tranås. Så Som säljer fredags för alla säsongsavslutningar. Så jag tar lite julledigt, som det heter. Ja, ah, skrattar du och säger julledigt. Herregud, det är så mycket som ska åstadkommas nu. Det ska klappas och det ska, det ska gridieras och det ska granas och det ska kläs. och det ska härregutvättas och, och bordstrukar och, och allt vad det är för nåt. Och gardinerna har jag inte hunnit sätta upp. Och så på söndag är det fjärde. Lung, lugn, lugn, lugn. Julen är inte ett prov. Det är en paus. Tänk på det. Det är en paus. Julen är en paus. Det behöver inte vara perfekt. Det behöver inte vara likadan som det var förra året. Det behöver inte vara så märkligt. Julen är en paus. Andas ut. Pauser, och det är liksom pauser, det är, inte, det är inte det tomma utan pauser. Det är det som är det nödvändiga för att vi ska orka. Så andas ut, mjukt av julen som kommer. Du You listen to the Friday brunch. So, lyssnar på fredagsfrukost. När jag var liten, inte större än en bigarå kunde jag resa i tiden. När jag blev något äldre, lite längre än halv höjd, hoppshöjd, kunde jag se i sina. När jag växte upp, huvudet högre än många andra, kunde jag lukta mig till trygghet. När jag så småningom mognade, något senare än jag borde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 Men jag kan fortfarande resa i tiden. El del du lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör det. här i studion i Tranås. Fredagsfrallan, morgontid i Radio Talk show här på Hits FM. 97,8. Summen byggd med enda målet att skapa en lite bättre värld innan klockan åtta. Mm. Ja så är det. Ja, hörni, snart är det jul i Linnefors men redan på lucia så släppte jag en låt som heter just Jul i Linnefors. Jag ville, jag ville skriva något som var stillsamt, något som inte skrek jul kanske utan viskade jul snarare. Och jul i Linnefors den handlar om det lilla, om minnen, platsersnön som kanske faller och om ljuset. Som alltid hittar en väg inom tryggheten i det lilla. Jag hoppas att den får vara med. Er. Ja, inte som ett soundtrack utan snarare som ett sällskap. God jul på er! Yeah. Bergen Nu lyssnar på Tredagspralla Ja Har du gjort? har du tänkt på att världen är full Av goda nyheter Men vi får ju bara läsa De där krigsrubrikerna Eller nästan bara Krigsrubrikerna För det, det är det vi klickar på Det är det de får såna här clickbaits på Aftonbladets framsida Första sida är fantastisk. Jag, Antingen är det Trump eller så är det Putin som skrämmer oss och stirrar rakt in i oss. Och så står det någonting med svarta, kolsvarta bokstäver att snart är det över. Snart är det över. Och är det inte Putin eller Trump så är det alla sjukdomar som kommer ta livet av oss. För hälsa eller brist på hälsa. Det klickar vi också på. Men det är få som klickar på en nyhet som till exempel ozonhålet över Antarktis. Rekordlitet. Tecken på global återhämtning. För det är nämligen så att ozonhålet över Antarktis blev i år både ett av de minsta på flera decennier. Och det har stängt sig tydligast sedan 2019. Det visar nya analyser från NASA och NOAA och EUs övervakningsprogram Copernicus. Forskare beskriver årets utveckling som ett tydligt bevis på att världens gemensamma miljöarbete fungerar. En gång till. Forskare beskriver årets utveckling som ett tydligt bevis på att världens gemensamma miljöarbete fungerar. Gemensamt fungerar två ord som vi tar från den nyheten. Det var väl kanske en av de bästa julklapparna på länge, eller hur? del du lyssnar på Ja, och jag har faktiskt gett mig mitt första nyårslöfte redan innan nyåret. Jag måste gå på mycket mer konserter. Och så sa vi i våran familj, ja men ska vi inte göra en konsertresa? Ja men det låter kul. Alltså att man semesterar och så har man som målet för ens resa är att gå på en koncern någonstans i världen. ja. Och Vi snackar om att vi skulle bila, det tycker vi verkar ut på något sätt. Och så nu har vi bara googla och kolla var någonstans i Europa, eller ja, ja det blir väl Europa förmodligen, skulle man kunna hitta någon som, som man skulle vilja ja, styra mot så att säga. Och det finns ju så grymt mycket intressant att att åka emot. Och helt plötsligt så dyker det upp en, en gammal hjälte, ja ingenting är bestämt absolut inte bestämt, men så dyker det upp en gammal hjälte som fortfarande turnerar. Och då blev jag sådär superlycklig. Och så började jag lyssna på Karn också. Alltså hur bra är han inte? Den gode Elvis Costello. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör jag Och det börjar så sagt det liga närmaste slutet för årets sista fredagsfrallan. Och då vill jag verkligen passa på att tacka dig som lyssnar. Alla ni som lyssnar. Tack, tack, tack, tack, tack. Alltså till dig som lyssnar varje fredag. Eller du som kanske bara rattade in det här nu idag. Och till dig som hör av dig vill jag också tacka Du som tipsar och, och, och håller med Eller <går> inte håller med alls Absolut Och tack till alla gäster Och tack till alla sidekicks under året och, och För det är faktiskt ni som också gör att det här går att genomföra Men framförallt Tack snälla lyssnare Tack för att du tar din tid Och, och lyssnar på oss Här i fredagsfrallan eh, Hoppas du fortsätter med det Born lieben glauben globen Nu lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan. Morgondid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Zoomen bygg med mig, Janne Hormo. Jag vet faktiskt inte vilket program i ordningen det här är. Men med tanke på att Fredagsfrallan startade 2007 eller 2008, jag tror att jag inte ens tar gift på det, så har det ju blivit några program genom åren. Och om jag bara får liksom leva och hälsa så kanske det blir några till. Men nu, nu så stänger vi locket på den här säsongen av Fredagsfrallan. Ta hand om varandra nu vid jul och ta hand om dig själv. Våga vila och våga njuta. Läs en bok, ta ett varmt bad, äten en onyttig godisbit eller vad som helst. Och vet du, redan nu snart på måndag så börjar ljuset komma tillbaka. För det gör du ju alltid. Det är ju det som är så främt. Jag heter Janne Hornbom. Det här var Fredagsfrallan. Tack för i år. Vi hörs. Igen, hej! Fram morgon till toppkokten med Jan Hornbomber i FN.